Nëse nuk jeni të kënaqër me albumin e hies jetës, atëherë provëni që të furëni me rrip në lusterin edho më suaj, por duhet të jeni të sigur të se keni mjaftë peshë që të kaput në lusterin nga tavani. Do të pësëni lëndimet të vogla, por prindri tuaj do t'ju duan më shumë sepse shpëtuat nga vdekja e sigur të. E pas taj! dot ju shpërblejnë me te holla çe t'i dilnin në shopping, më çelim çe që t'e largoni mrzinë, kështu çe do keni të keni mundsi të blini ndonjë çdhet dietë tjetër, e nëse prap nuk ju pëlqen e mbetni pa parë, procedura për seritet.